Ágnes már korábban meggyújtotta a lámpát, és várta, hogy ribiszkék felébredjenek. Elővette a kalendáriumot, böngészett egy kicsit benne, azután megkereste a ház egyetlen szeruzáját, és beírta December 23. Csákónak borja lett, neve Bimbó. Ágnes szeretett keresztelni. Kettelve nézegette a mogyorónyi betűket, és úgy gondolta, hogy nem is romlott az írása, mióta kimaradt az iskolából. Azután elolvasta a százeszendős mondó jóslatát, amely ékes rigmusokban ígért sáskajárást, szárasságot, bőséges termést és korai fagyokat. Aztán elbóbiskolt csak úgy az asztal mellett. Később felijedt, mintha valaki szólította volna, de a szobában csend volt, csak az öreg ribiszke horkantott néha. Nem horkolt folyamatosan, csak néha horkantott, ami úgy hallatszott, mintha meg akart volna valakit ijeszteni. Ágnes letette a kalendáriumot, és eszébe jutott, hogy valami vacsorafélét mégiscsak össze kellene ütni a háziaknak, már csak azért is, mert közben megéhezett ő is. Aztán, ha felébrednek, jó, ha nem ébrednek, úgyis jó. A férfiak jelen állapotában pedig másról, mint káposztalevesről természetesen nem is lehet szó. Ágnes nagyon szerette a káposztalevest kolbásszal. Megrakta tehát a tüzet, és nem sokára orcsiklandó, gyomormozgató szagok, azaz illatok szállnunktak a lakásban. Ettől Ribiszke meg Berti majdnem egyszerre ébredt. Mégis valamivel előbb Ribiszke, aki hatalmasat tüszentett, azután kinyújtotta kezét, tapogatva a szomszéd ágyon. Itt vagy, Berti? Hát hol lennék? Na, mink is, ásított Ribiszke, el lehet mondani, megérjük a pénzünket. Nem került pénzbe, aztán kiparancsol nekünk. Hanem ez az Ágnes derékasszony, érzi János bátyám. Arra ébredtem fel. Ágnes, kiáltotta. Itt vagyok, itt vagyok, tárta ki az ajtót az asszony, aki minden szót hallott, és Berti dicsérete nagyon jól esett neki. Én itt vagyok, a finom jó káposztaleves meg az asztalon. Az ágyak megnyikkantak, mert Berti innen, Ribiszke meg a túlsó oldalon igyekezett leszállni. Ágnes szándékosan terített csak két szemére, mert mégiscsak szebb az, ha úgy hívják meg, és hogy meghívják, az nem volt kétséges. A leves még lobog, olyan forró, kapjanak fel kabátot, mutatni akarok valamit. Hideg van, húzódozott Ribiszke, nem ér rá reggelig? Egy minutumot se, Berti, hozza a lámpát. Az asszony úgy vezényelt, mint egy káplár, és a két férfi még erejük teljében se ellenkezett volna, nem ilyen elreszelt állapotban. Az istálóba megyünk? Oda! Új madarat fogtam! Berti és Ribiszke vakon támoljogtak be az istálóba. Ide gyűljenek ide! Hát ez meg, ragyogott Ribiszke, míg Berti olyan ellágyult képpel állt a kisborjú felett, mintha őszülte volna. Peták Jancsi bácsi segített, kérdezte ezután Berti, és arra gondolt, hogy az pénzbe kerül. Ágnes diadalmasan csípőretette a kezét. Kell is nekem az a véntatjogó, egyedül, mindent egyedül, aztán nézzék meg, üsző! Az, mondta Libiszke, de még milyen üsző? Melegen nézett Ágnesre, mert ennél többet nem tudott mondani. Mu azonban izgatottan bőgött. Meg akarom szoptatni! Meg akarom szoptatni! Berti átölelte a borjút és talpra állította. Bú lába reszketett, mint szében a nyárfalevél, de Berti alányult és oda a források forrásához, az édes anyatejhez. Bú első érzése ebben a földi világban az volt, hogy éhes, és amikor a tejszag megütötte az orrát, szinte fájdalmasan üres lett a gyomra, amikor aztán Berti szájába igazította a forrás első számú ágát, Bú erélyesen megszívta, aztán döfött egyet rajta. Még támolygott egy kicsit, de a tej szétszaladt benne, mint maga az erő, az eljövendő napok íjérete. Aztán csak szívta, szívta. Mú pedig hátra nézett, és az anyaság legnagyobb érzése, az áldozat és odaadás árad benne, mint tavasszal a napfény melege a mezőkön. Tied, mind a tied, szuszogta, az utolsó cseppig. Mikor aztán bú, jól lakott, kiapasztva a forrásnak mind a négy ágát, Berti újra visszatette anyja fejéhez. A tehén hálásan, de kicsit féltékenyen nézett Bertire, és nyalogatni kezdte újra magzatát. Csuda asszony, én mondom, hogy csuda asszony, lelkedmezett riviszke befelé menet. Az! Bólongatott Berti, az. Hogyne, majd idehívom azt a vén hírharangot. Hunagazza kérdezte volna. Hun van, Berti? És akkor mit mondtam volna, amikor látja, hogy itthon a lú meg a szán is? Vagy hogy feküsznek ben? Miért feküsznek? Szóval így van ez jól. Így bizony, de nem is felejtjük el. Ugye, Berti? Nem, helyeselt Berti. Ám bár Ágnes jobban szeretett volna valami kézzel fogható ígéretet. Azt azonban nem vette észre senki, hogy amikor a borjú szopott, Vahur titokzatosan integetett farkával Miskának. Látod, látod Miska, én csak meg akartam szagolni a borjút, és múmál már ökrelni akart. Berti meg ide-oda, aztán Mú csak nézi. Hát ne essen ez rosszul nekem. Miska nem válaszolt, Bújtár pedig utánaloholt az embereknek, mert vacsora illat lengett a levegőben. A konyhába érve Berti kivett egy tányért, meg kanalat, egy szóval megterített Ágnesnek, és azt mondta. Mi eszünk, maga megnézi? Mi? Hát erről ne is beszéljünk, mert méregbe gyűvök. És hatalmasan kimert az asszonynak. Ettek. Hajaj! Nyelte Ribiszke a levest, melynek aranyló színe alatt ízletes kolbász zátonyok bújócskáztak: Hajaj, régi igazság, hogy még az ember feje is a gyomrához igazodik. Ha a kazár rendben van, megy a masina.